Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари, розділ 18. Настав вечір наступного дня. Тіні подовжились надрісистим містом Арборлон, і сірі сутінки невпинно перетворювались на ніч. Евантін сидів на самоті у кабінеті, переглядаючи список справ, які вимагали його уваги вранці. Список склав Гаель. На обличчі короля читалась втома. Очі втомлено мружились у світлі масляної лампи, що стояла над дерев'яним столом, за яким він сидів. У кімнаті було тихо, що замикало старого короля ельфів у тиші думок. Він кинув короткий погляд на Менкса, який лежав, розкинувшись на книжковій шафі, і міцно спав. Сиві боки вовкодава ритмічно здіймались і опускались, а дихання виходило через ніс із цікавим скигленням. Евантін посміхнувся. «Старий собако!» – подумав він. «Сон тобі дається легко, глибокий, безсновидінь і безтурботний». Він похитав головою. Король багато повіддав, щоб насолодитись лише однією ніччю спокійного сну. Йому майже не вдавалось відпочити. Його переповнювали кошмари, які були спотворенням неприємної реальності його неспання. Вони дражнили, мучили його, підло крали крізь його сон, руйнівні і ненависні. Щоночі вони повертались, проникали у його підсвідомість, Фрагментували сон так, що король знову і знову прокидався, аж допоки нарешті світанок не клав край цій боротьбі. Він потер очі, обличчя, прикрив світло руками. Скоро він усне, бо сон у тій чи іншій формі необхідний. Проте він не знайде там спокою. Коли король прибрав руки, то виявив, що дивиться на Аланона. На мить він не повірив, що бачить друїда. Це лише гра розуму, викликана втомою. Але коли Евентін різко примружився, і видіння не зникло, він рвучко звівся на ноги. «Аланон! Я думав, мені це вважається!» Друїд вийшов уперед. Вони потисли руки. У очах ельфійського короля з'явився ледь помітний блиск невпевненості. «Ти знайшов її?» Аланон кивнув. «Вона тут!» Евантін не знав, що відповісти. Менкс біля книжкової шафи підняв голову і позіхнув. «Я не думав, що вона коли-небудь повернеться», – нарешті сказав король. «Де вона зараз?» «Там, де буде, під захистом», – відповів Аланон та відпустив руку короля. «У нас не так багато часу». Я хочу, щоб ти покликав своїх синів і найдовіреніших радників, тим, кому ти готовий довірити правду про небезпеку, що загрожує ельфам. Не сумнівайся у своєму виборі. Нехай зберуться за годину в палатах Ельфійської Вищої Ради. Скажи їм, що я хочу поговорити. Нікому більше не кажи. Та прослідкуй за своєю вартою. Одна година. «Зустрінемось на місці!» Він розвернувся і попрямував назад до відчинених овікон, через які прийшов. «А, Амберл!» – спитав Евантін. «Одна година!» – повторив друїд, прослизнув крізь штори і зник. Призначений час минув. Скликані ельфійським королем зібрались у Вищій Раді. Зал був печерним шестикутним приміщенням збудованим з дуба та каменю, з зоряним склепінням, що здіймалось над головою на з'єднанні масивних балок. Величезні дерев'яні двері відчинялись в кімнату, освітлену низько підвішеними масляними лампами, підвішеними на кінцях чорних залізних ланцюгів. Біля лицьової стіни був влаштований трон короля, до якого вели сходинки. Трон був вирізблений вручну, та оточений штандартами, з яких звисали прапори з емблемами домів ельфійських лордів. Вздовж решти стін – сидіння, які виходили на широку підлогу з полірованого каменю, оточену, як арена, низькими залізними перилами. У самому ж центрі стояв широкий овальний стіл з 21 стільцем, за яким і сиділи члени ельфійської вищої ради. Лише шість з цих стільців були зайняті, на одному сидів Андер Елессиділ. Він майже не розмовляв з рештою. Його погляд неспокійно блукав по зачинених подвійних дверях у дальньому кінці кімнати. Думки про Амберл тіснились в його голові. Хоча батько не згадував про дівчину, коли прийшов до нього зі звісткою про повернення Аланона, принц був упевнений. Друїд зумів повернути її в Арборлон. Якщо б це не було так, то Раду не скликали б поспіхом. Він також був певен, що Аланон має намір поставити її перед Радою і попросити, щоб їй доручили пошуки кривавого вогню. Принц не був певен у відповіді Ради. Якщо король вирішить виступити першим на прохання Друїда і підтримати його, то інші, ймовірно, погодяться, Хоча це аж ніяк не можна назвати заздалегідь вирішеним питанням, враховуючи сильні почуття, які ельфи відчували до Амбарл. У всілякому разі він не вірив, що батько так вчинить. Спочатку він вислухає поради людей, яких зібрав. Рішення буде пізніше. Андер коротко глянув на батька, потім знову відвів погляд. Якою б була його власна порада? Спитав принц у себе. Його попросять висловитись. Але як він може бути об'єктивним, коли йдеться про Амберл? Суперечливі емоції затьмарювали його розум. Любов і розчарування змішались. Руки принца зімкнулись на столі у відповідь на те, що він відчував. Можливо, краще взагалі нічого говорити? Можливо, краще віддати свої думки на розсуд інших? Його погляд на мить перевівся на обличчя решти, крім Дардана і Ро, які чергували за дверима палати, ніхто більше не знав про цю зустріч. Були й інші люди, яких батько міг би покликати, гарні люди, але він обрав цих. І це був збалансований вибір, подумав Андер, розглядаючи характер кожного з них. Але як вони поведуть себе, коли почують прохання? Принц виявив, що не може дати відповідь на це питання. Аріон Елеседіл сидів праворуч від батька, на місці за столом ради, призначеному для спадкоємного принца королівства. Саме до Аріона король звертався у першу чергу, коли потрібно було прийняти важливе рішення. Аріон був опорою батька. Старий Палко любив його. Лише його присутність давала Евентіну відчуття впевненості, яку Андер знав, що не може дати, якби не намагався. Але Аріону бракувало співчуття. Часом він проявляв впертість, яка затьмарювала здоровий глуст. Важко було передбачити, що він зробить, коли виявить, що справа стосується Амберу. Колись він любив цю дівчину, Єдину дитину улюбленого брата Ейна. Але це давно в минулому. Його почуття змінились зі смертю брата. Змінились іще більше, коли Амберл зрадила його довіру. Усередині старшого принца була велика гіркота, значною мірою викликана очевидним болем, який ця дівчина принесла королю. Неможливо було сказати... Наскільки глибоко сягала ця гіркота, дуже глибоко, подумав Андер і стурбувався тим, що можуть означати ці думки. Перший міністр короля Емерхіос зайняв крісло поруч з Аріоном, як перший міністр, саме Хіос головував у раді за відсутності короля, яскраво виражений переконливий чоловік на якого можна покластись у відвертому висловлюванні своїх почуттів. Хоча Евентін з першим міністром не завжди погоджувався, що до питань, які виносяться на розгляд ради, вони тим не менш з великою повагою ставились до думок один одного. Евентін прислухався до того, що говорив перший міністр. Каель Пінданон, командувач Ельфійської армії, був найстарішим і найближчим другом короля. Хоча Пінданон був на десять років молодший за короля, він виглядав щонайменше настільки ж старим. Його обличчя змарніло, наче сухе дерево. Сухорлява постать обтягувалась сиром'ятною шкірою, вкритою шрамами та вузлами, що залишились від довгих років боїв. Сиве волосся спадало на плечі, а великі звисаючі вуса вигинались дугою навколо тонкої лінії рота. Пінданон. Твердий, як залізо, і цілеспрямований. Він найбільш передбачуваний з радників Евентіна. Старий солдат був повністю відданий королю. Він завжди давав поради, виходячи насамперед з інтересів короля. Так буде і з Амберл. Останній чоловік не був членом Вищої Ради. Він був молодший навіть за Андера. Стрункий, темноволосий ельф з настороженим виглядом, і тривожними карими очима. Він сидів поруч з пінданоном. Його стілець був трохи відсунутий від овального столу. Він не розмовляв з іншими, але мовчки спостерігав за всім. На поясі у нього висіли два кинджали, а на спині стільця у піхвах широкий меч. На ньому не було жодних знаків розрізнення, окрім маленького медальйона з гербом елесидірів, що звисав зі срібного ланцюжка на шиї. Його звали Кріспін. Він капітан внутрішньої гвардії, елітного корпусу ельфійських мисливців, чиїм єдиним обов'язком був захист короля. Його присутність на цій раді була чимсь на кшталт таємниці. Андер не очікував, що батько звернеться до нього за порадою. Та батько не завжди робив те, чого очікував Андер. Він зробив паузу в огляданні. Люди з різним походженням і різними характерами, яких зібрав його батько, були схожі лише у своїй абсолютній відданості старому королю. Можливо, саме через неї вони ті, кому Евантін міг сміливо довірити рішення, яким би важким воно не було. Саме до них король хоче звернутися за порадою, коли прийде час захищати ельфійську батьківщину. І цей час настане скоро. Неминучість страшної війни між ельфами та демонами підстерігала на кожному кроці. З кожним днем Елкрі все більше слабшала. Гниль і ув'ядання невблаганно поширювались по її гілках, позбавляючи дерево краси і життя, послаблюючи силу, яка підтримувала заборону. Щодня надходили нові повідомлення про дивних і страшних істот, породжень, нічних кошмарів і темних фантазій, які блукали кордонами Західного краю. Ельфи-воїни патрулювали від долини Рен до Саранданону, від матових Гальм до Керштальту, та все одно кількість цих створінь зростала. Було зрозуміло, їх буде ще більше, а потім вони об'єднаються. І нападуть єдиною армією. Андер сперся ліктями на стіл і склав долоні на лобі, затуляючи очі від світла. Елкрі помирала так швидко, що принц замислився, чи є достатньо часу, щоб дістатись до кривавого вогню. Усе зводилось до часу. Масивні двері в дальньому кінці кімнати відчинились, шість голів повернулись як одна, увійшов Аланон. Високий, суворий, у своїх чорних шатах. За ним дві менші постаті, в плащах і капюшонах, з прихованими обличчями. «Амберл!» – одразу ж подумав Андер. «Хтось з них точно Амберл, але хто інший?» Усі троє мовчки прийшли від протилежного кінця до широкого овального столу. Там друїд всадив своїх супутників а потім підняв своє обличчя до короля. «Мілорд Евантін?» Він злегка вклонився. «Аланон», – відповів король. «Ласкаво просимо». «Усі в зборі?» «Усі», – сказав Евантін і назвав їхні імена по черзі. «Тож, будь ласка, скажи, що потрібно». Аланон зробив кілька кроків уперед, допоки не став посередині між ельфами, і двома фігурами у плащах. Гаразд. Я скажу це лише один раз, тож прошу слухати і запам'ятовувати. Ельфи у смертельній небезпеці. Елкрі вмирає. Вона швидко ув'ядає. З кожним днем усе швидше. А з її ув'яданням слабшає стіна заборони. Демони, ув'язнені в ній вашими предками, починають вириватись на волю у ваш світ. Незабаром вони звільняться, і після цього будуть вас знищувати. Друїд зробив ще крок вперед. Не нехтуйте цим попередженням. Ви не усвідомлюєте, як і я, масштабу ненависті, що ними керує. Я бачив лише жменьку цих створінь. Жменьку, яка вже перейшла через заборону. Але навіть вони передали мені усю свою ненависть. Вона прихоломшлива і дає їм силу більше сили, ніж вони мали, коли вперше були відрізані від землі. Ви їм не зможете протистояти. Ти не бачив ельфійського війська, друїд. викрикнув Пінданон. Командир, тихо промовив Евентін. Старий солдат одразу ж обернувся. «Дозвольте нам його вислухати». Пінданон відкинувся на спинку крісла. Його щелепа застигла від розчарування. «Елкрі! Ключ до вашого збереження!» Продовжив Аланон, проігнорувавши коментар Пінданона. «Коли Елкрі помре, заборона щазне. Так само, як і магія, що її створила». Тільки одна річ може цьому запобігти. Відповідно до легенд ельфів та законів магії, Елкрі має переродитись. Це можна зробити лише одним способом. Ви його добре знаєте. Обраний, що служить дереву, повинен віднести її насіння до джерела усього живого, до кривавого вогню землі. Там насіння повинно бути повністю занурене у вогонь, а потім повернуте в землю, де коріння материнського дерева. Тоді Елкрі переродиться, тоді відновиться стіна заборони, і демонів не буде на землі. Ельфи Арбурлону. Двома тижнями раніше, дізнавшись, що Елкрі помирає, я прийшов до Евентіна, щоб запропонувати допомогу, і запізнився. Заборона вже послабшала що дозволило кільком ув'язненим у ній демонам втекти. Перш ніж я встиг вжити заходів, вони вбили обраних, поки вони спали. Проте я сказав королю, що спробую допомогти ельфам двома шляхами. По-перше, я поїду до Паранору, до фортеці друїдів, і там буду досліджувати історії моїх попередників, щоб знайти таємницю слова «притулок». «Я зробив це і дізнався, де можна знайти кривавий вогонь». Друїд зробив паузу, вивчаючи обличчя чоловіків, які його слухали. «Я також сказав королю, що знайду того, хто зможе пронести насіння Елкрі у пошуках кривавого вогню, бо я вірив, що така людина існує. Я зробив і це». «Привів цю людину з собою до Арборлону!» Андер в очікуванні напружився. З поміж присутніх пролунав недовірливий Гомін. Аланон повернувся і поманив до себе меншу з двох фігур у плащах. «Виходь!» Постать нерішуче підвелась, а потім підійшла до друїда і стала поруч. «Зніми капішон. «Знову вагання!» Ельфи натерпляча нахилились уперед, усі окрім Евантіна, який непорушно сидів, вхопившись руками за різьблені дерев'яні підлокітники. «Капюшон!» — повторив Аланон. Цього разу постать підкорилась. Тонкі коричневі руки простяглись з-під складок мантії і відкинули капюшон. Зелені очі Амберл, застиглі від невпевненості, зустрілись з очима дідуся. На мить запанувала приголомшлива тиша. Тоді Аріон схопився на ноги, палаючи від люді. «Ні, ні, друїде, забери її звідси, відведи туди, де знайшов!» Андер наполовину підвівся зі стільця. На його обличчі відбився шок від слів брата. Але батько схопив сина за руку і повернув на місце. Вони обмінялись швидкими, гнівними коментарями. Але слова загубились в плутанині голосів, які заглушили один одного. Рука Евантіна різко піднялась вгору. В кімнаті знову запанувала тиша. «Ми вислухаємо Аланона», – твердо повторив він. Аріон опустився на свій стілець. Друїд кивнув. «Я прошу усіх пам'ятати, що тільки обраний може нести насіння Елкрі». «На початку року їх було семеро. Шестеро померли. Амберл Елесиділ – ваша остання надія!» Аріон підскочив. «Вона безнадійна і більше не обрана!» Голос ельфійського принца був твердим і гірким. Кайль Пінданон кивнув на знак згоди, і на його зморшкуватому обличчі з'явилась відраза. Аланон підійшов на крок уперед. «Ти сумніваєшся у тому, що вона обрана?» Слабка, глузлива посмішка швидко промайнула по його губах. «Тоді знай, що вона теж у цьому сумнівається!» «Але я сказав їй, сказав її дідусеві, а тепер і тобі, що ніякі почуття, ні твої, ні її, не визначають істину про те, ким вона є. Почуття не мають жодного значення». Королівська онука чи вигнанка, яка різниця, га, принц ельфів? Твоєю турботою має бути виживання твого народу, твого народу і народів усіх земель, бо ця небезпека загрожує і їм. Якщо Амберл може прислужитися, то все, що було раніше, має бути забуте. Аріон стояв на своєму. Я не забуду, ніколи не забуду! Що ти хочеш від нас? Швидко перебив Емархіос. Аріон знову сів на місце. Аланон повернувся до першого міністра обличчям. Тільки одне. Ні ви, ні я, навіть Амберл не має права визначати, чи обрана вона. Таке право є тільки у Елкрі. Тому ми повинні дізнатись думку дерева. Хай Амберл постане перед Елкрі, хай вона вирішить, чи прийняти її, чи ні. Якщо Амберл приймуть як обрану, їй дадуть насіння, вона вирушить на пошуки кривавого вогню. А якщо ні? Тоді нам залишиться сподіватись, що віра командувача Пінданона в Ельфійську армію не безпідставна. Аріон знову підвівся не звертаючи уваги на застережливий погляд батька. «Ти просиш від нас занадто багато, друїде! Ти просиш, щоб ми довірились тому, хто вже довів, що не заслуговує на довіру!» Голос Аланона був рівним. «Я прошу вас покластись на Елклі, як ви робили це протягом незліченних століть. Нехай рішення буде за нею!» Аріон похитав головою. «Ні!» «Я відчуваю, що тут якась гра, друїд! Дерево ні з ким не розмовляє! Не буде говорити із цією дівчиною!» Його лютий погляд перейшов на Амберл. «Якщо вона хоче, щоб ми їй довіряли, нехай скаже, чому покинула Арборлон! Нехай розповість, чому зганьбила себе і свою сім'ю!» Здавалось, Аланон якусь мить обдумував це прохання а потім нарешті подивився на ельфійку поруч з собою. Обличчя Амберл побіліло. «Я не хотіла нікого зганьбити», – тихо відповіла вона. «Я зробила те, що вважала за потрібне». «Ти зганьбила нас?» – вибухнув Аріон. «Ти – дитина мого брата, а я його дуже любив. Я хотів би зрозуміти, що ти зробила, але не розумію. Те, що ти, накоїла, принесло ганьбу твоїй родині усім нам!» «Це принесло ганьбу пам'яті твого батька! Жоден обраний ніколи не відмовлявся від честі служити! Жоден! Але ти відкинула цю честь так, ніби вона нічого не значить!» Амберл була непохитна. «Я не повинна була бути обраною, Аріон. Це помилка. Я намагалась служити, як і інші, але не змогла. Я знаю, що від мене цього очікували, але я не змогла цього робити». «Не змогла?» Погрозливо мовив Аріон. «Чому? Я хочу знати, чому! Це твій шанс пояснити! Пояснюй!» «Я не можу», – відповіла вона здавленим шепотом. «Не можу! Я б не змогла тобі пояснити, навіть якщо б захотіла!» Вона з благанням подивилась на Аланона. «Навіщо ти повернув мене назад, друїд? Це безглуздо! Вони не бажають мене тут бачити, і я тут не хочу бути!» «Мені страшно, розумієш? Відпусти мене додому!» «Ти вдома!» Лагідно відповів Друїд, і в його голосі пролунав смуток, якого раніше не було. Він подивився на Аріона. «Твої питання безглузді, ельфійський принц. Подумай про їх мету, подумай про їхнє джерело. Біль поступається місцем гіркоті, гіркота гніву. «Зайдеш занадто далеко по цій дорозі, і шлях буде втрачено!» Він зробив паузу, втупивши темні очі в членів Ельфійської ради. «Я не претендую на те, що знаю, що змусило цю дівчину покинути свій народ. Я не претендую на знання про те, що змусило її обрати життя, відмінне від того, яке їй запропонували в Арборлоні». Не мені її судити, і не вам. Що було, те було. Вона проявила мужність і рішучість, повернувшись до Арборлону. Демони знають про неї і полюють на неї. Вона пережила труднощі, наражалась на небезпеку, щоб повернутись. Невже все це даремно? При згадці про небезпеку для Амберл в очах Евентіна на мить промайнула тривога. Андер бачив. Вона була там, от тільки швидко зникла. «Ти міг би привезти цю дівчину перед Елкрі, не порадившись?» Раптом зауважив Емерхіос. «Чому ти цього не зробив?» «Амберл не хотіла повертатись в Арборлон», – відповів Друїд. «Вона прийшла, бо я переконав її, що це необхідно, що вона повинна допомогти своєму народу, якщо зможе». І саме тому їй не слід приїжджати таємно і непомітно. Якщо вона має з'явитись перед Елкрі, то тільки з вашого дозволу». Рука друїда ковзнула по струнких плечах ельфійки. Вона підняла погляд. На дитячому обличчі відбилось здивування. «Ви повинні обрати!» Обличчя Аланона було незворушним. «Хто з вас стане поруч із нею, лорди ельфів?» У кімнаті стало тихо. Друга фігура, про яку вже майже забули, нервово ворушилась на дальньому кінці столу. Секунди йшли. Ніхто не підводився. І раптом Андер Елеседіл побачив, що Аланон дивиться прямо на нього. Між ними промайнуло порозуміння. Тієї ж миті принц зрозумів, що повинен зробити, і повільно піднявся на ноги. «Андер!» Почув він протест брата. Він швидко глянув на обличчя Аріона, побачив застереження в жорстких очах, а потім відвів погляд. Мовчки, він обійшов навколо столу, поки не опинився перед Амберл. Вона витріщилась на нього, налякана, як дика тварина, готова до втечі. Принц ніжно узяв її за плечі та нахилився, щоб поцілувати в чоло. В очах ельфійки стояли сльози. Вона обійняла його у відповідь. Емархіос підвівся. «Я не бачу жодних труднощів у прийнятті цього рішення, мілорди», – звернувся він до інших. «Які б варіанти ми не мали, але неодмінно повинні ними скористатись». Він підійшов до Андера. Кріспін коротко глянув на Егентіна. Король сидів непорушно. Його обличчя було безвиразним. Кріспін підвівся і перехрестився, потім став поруч з Андером. Рада поділилась порівну. Троє з Амберл, троє сиділи. Евентін дивився на Аріона. Крон принц ельфів прямо зустрів погляд батька, а потім перевів очі на Андера. Я не такий дурень, як мій брат! Ні! Король подивився на Пінданона. Обличчя старого солдата було суворим. «Я довіряю ельфійській армії, а не цій дитині!» Потім він, здавалось, завагався. «Вона твоя, плоть і кров. Мій голос такий самий, як і твій, мій королю. Голосуй, як вважаєш за потрібне!» Усі погляди прикувались до Евантіна. На якусь мить ставалось, він нічого не чув. Просто сидів, утупившись у стіл перед собою, з виразом смутку і покірності. Його руки повільно ковзали по полірованій дерев'яній поверхні, а потім счепились. Король піднявся на ноги. Отож, вирішено. Амберл постане перед Елкрі. Засідання ради оголошується закритим. Аріон Елсиділ підвівся, кинув на Андера зів'ялий погляд і без жодного слова вийшов з Вищої Ради. У тіні свого плаща Віл Омсфорд побачив біль і зневіру в очах Андера Лсділа, який дивився услід братові. Між цими двома відкрився пролом, який не вдасться закрити. Потім погляд ельфійського принца упіймав його очі. Віл сором'язливо втупився у підлогу. Аланон знову заговорив, повідомляючи тим, хто залишився, що Амберл Відпочине день-два перед тим, як вирушити до Елкрі, а після вони знову зустрінуться. Віл підвівся, тримаючи мантію щільно загорнутою, бо Аланон попередив, щоб він не показувався. Приміщення почало порожніти. Він підійшов, щоб стати поруч з Ельфійкою, і побачив, як Андер Елеседіл кинув на них погляд, завагався і вийшов слідом за іншими. Аланон відвів короля вбік, про щось з ним почав говорити. Їх слова були тихими і таємничими. Здавалося, вони сперечаються, а потім, неохоче кивнувши головою, король ельфів пішов геть. Віл з Амберл залишились друїдом наодинці. Аланон їх покликав. "Йдіть за мною", — і швидко вивів їх із зали засідань, повів назад зовнішнім коридором. Допоки вони знову не опинились в прохолодній темряві перед входом. Друїд зупинився, прислухався і повернувся до них. «Амберл!» Він дочекався, поки її очі упіймають його погляд. «Я хочу, щоб ти пішла до Елкрі сьогодні!» На обличчі ельфійки відбились здивування та розгубленість. «Чому?» Здивовано запитала вона і швидко похитала головою. «Ні!» «Ні, це занадто швидко. Мені потрібен час. Мені потрібно підготуватись, перш ніж я це зроблю. До того ж, ти ще не сказав усім, що пройде день або два, перш ніж я піду до неї». Аланон терпляче кивнув. «Це невеликий, але необхідний обман. Що ж до підготовки, то що тобі треба? Це не перевірка майстерності чи витривалості. Ніяка підготовка тобі не допоможе». «Або ти все ще обрана, або ні!» «Я втомилась, Друїде!» Ельфійка розсердилась. «Я втомилась! Мені потрібно поспати! Я не можу зробити це зараз!» «Ти не можеш! Ти мусиш!» Він зробив паузу. «Я знаю, що ти втомилась! Знаю, що потрібно поспати! Але з цим доведеться почекати! Спершу ти мусиш піти до дерева, і мусиш зробити це зараз!» Ельфійка ніби заціпеніла, а потім почала плакати. Наче все, що сталося, Несподівана поява друїда в її котеджі, звістка про те, що Елкрі вмирає, а обрані вбиті, усвідомлення того, що вона повинна повернутися в Арборлон, болісна втеча на північ з Гейвенстеда, протистояння Раді і Діду, а тепер ще й це. Усе наздогнало її в один момент і приголомшило. Здавалось, усі її захисні механізми не витримали. Дівчина стояла перед ними маленька, вразлива, ридала, задихалась від слів, які ніяк не могли вирватися. Друїд потягнувся до неї, а Ельфійка швидко відсторонилась, відійшовши від них обох на кілька довгих хвилин. Віл Омсфорд безпорадно дивився на дівчину. Нарешті вона перестала плакати, але не повернулась. А коли заговорила, то можна було ледь-ледь почути слова. «Чи справді це необхідно? Чи справді мені йти сьогодні?» Друїд кивнув. «Так, ельфійська дівчинко, довга мить мовчання. Тоді я так і зроблю». Тиха і врівноважена, вона знову до них доєдналась. Без слів, друїд вивів їх на вулиці міста.